Стефанія вже відчинила двері зі сходів, їй вклонився Франик, що підіймався, мабуть, до княгині Поланської стацією у руках. «Франику», – неголосно покликала вона, – «питво для пані Ірени?» «Так, пані. Потім запалиш свічки у пані Дари». Франик кивнув. Дара простежила, як трохи забарившись, сестра переступила поріг і махнула їй рукою. «І більше нічого не скажеш Стефу». Їй довелося підвищити голос. «Мені лише здалося, що в твоїй кімнаті досить темно. На вечерю я не зійду, тож добра ніч». Стефанія майже минула дитячу кімнату, але її увагу привернуло примхливе хникання. До того ж двері були трохи причинені. Їй здалося, що зовсім близько майнула росява голівка. Вона несміливо штовхнула двері і переступила поріг. Молода нянька-кріпачка рефлекторно озирнулася, її усміхнене обличчя чомусь роздратувало Стефанію. Вийди геть, рвучко сказала вона і показала на двері. Усмішка збігла з обличчя дівчини, вона кивнула і зникла. Княжич вовтузився з якоюсь хустиною посеред кімнати. Він майже не зреагував на появу незнайомої особи. І лише трохи стривожено хитнув головою, коли вийшла нянька. Схвильований променістий погляд обоязко торкнувся чужого обличчя і знову опустився додолу. Стефанія присіла поруч і спіймала себе на тому, що її губи повільно і неконтрольовано розпозаються в усмішці. Її переповнювала якась обережна, але тепла цікавість. «Як тебе звати?» – запитав раптом хлопчик і подивився на неї. Питання тихо дзенькнуло і м'яко відштовхнулося від її лоба. А й справді, що йому відповісти? Її обіняла якась безсила байдужість. Різниця. Яка обісає різниця? «А тебе?» – ухилилася вона від відповіді. «Генрик». Мене ніяк не звуть. Я мама». Стефанія відчула, що сказала дурницю. Голівка хлопчика нахилилася, і він кліпнув очима і засміявся. Звісно ж, він знав це слово, мабуть, не раз чув, але воно виявилося для нього таким же далеким, як ім'я стародавньої людини. Можливо, він і сприйняв його як ім'я, дивне, незвичайне ім'я. Тому й засміявся, бо воно не збігалося з тим, чого його вчили». «Мама Стефанія?» – невиразно, але з наголосом вигукнув Генрік. «Вона поїхала. Мені сказала Бася. Нема». «Так, Стефанія. Стефанія, я тут. Стефанія». «Які вже я виразу подумала вона роздратовано. «Я не знаю, як з ним говорити, до чого це все». І справді важко повірити, почулися від дверей. Генрик підхопився і побіг на зустріч княгині Ірені, що нечутно з'явилася на порозі. «Бабусю, а я вже вмію малювати квітки, такі самі, як на бабусиній хусті і влітку на дворі. Вони такі самі, бабусю, ходімо, я покажу». Він аж захлинувся від цієї неординарної новини і волів, якомога швидше поділитися нею з бабусею. Схоже, це була справжнім відкриттям. Ірина засміялася і взяла його за руку. Ти, мабуть, обмальовував хустинку? Ні, обурено і сердито вигукнув Генрік і навіть підстрибнув. Такі інциденти вже напевно бували. Ну добре, добре, показуй. Відомо, виявилися чорнильні плями, що густо-густо обсіли невеликий аркуш паперу. Ірина похитала головою і ще раз засміялася. «А я теж вмію малювати квіти», – не знати чому, – раптом сказала Стефанія. «Але й інші, кольорові, червоні, жовті, сині, великі маленькі, веселі і сумні, гарні і не дуже». Генрик зацікавлено озирнувся і в його очах затанцював блакитний вогник. Ірена на смішку, та поголабровою. «Хлоп'я чудернацько мислий, чи не так, Стефо, ці дивні плями?» «А ще я вмію малювати людей», – продовжувала Стефанія, не слухаючи. «Адже ти також вмієш Генрику?» «Вмію», – з готовністю звався той і старанно виявив щось пером на аркуші,